Salme 135 Lovpris ja, lovpris Jehovas navn, framvær lovprisning dere Jehovas tenere, dere som står i Jehovas hus i forgårne til vår Guds hus. Lovpris ja, for Jehova er god, syng og spill til pris for hans navn, for det er livlig. For ja har utvalt sig Jakob, Israel, til sin spesielle eiendom. For jeg, jeg vet at Jehova är stor, og vår Herre er større enn alle andre guder. Alt Jehova hade lyst til å gjøre, har han gjort, i himmelene og på jorden, i havene og alle vanndypene. Han lar damp stige opp fra jordens ytterste ende. Han har dannet sluser for regne. Han fører vinden ut av sine forrådshus, han som slo Egypts førsteføtte i gjel, både mennesker og dyr. Han sendte tegn og mirakler inn i din midte, Egypt, over Farao og over alle hans tenere. Han som slo mange nasjoner og drepte mektige konger. Ja, si hun, Amorittenes konge, og og Barsans konge, og alle Kanaans riker, og som ga deres land som en arv, en arv til Israel, sitt folk. Jehova, ditt navn består til uavgrensetid. Jehova, Ditt minnenavn består i generasjon etter generasjon. For Jehova skal føre sitt folksak, og med hensyn til sine tenere skal han føle beklagelse. Nasjonenes avguder er sølv og gull, et verk av jordmennesker skjenner. Munn har de, men de kan ikke tale. Øyne har de, men de kan ikke se. Ører har de, men de kan ikke lytte. Og det finnes ikke ånd i deres munn. De som lager dem skal bli akkurat som dem, en vær som setter sin lit til dem. Israels hus, velsign Jehova. Arons hus, velsign Jehova. Levis hus, velsign Jehova. Dere som frykter Jehova, velsign Jehova. Velsignet være Jehova fra Sion, han som bor i Jerusalem. Lovpris ja!